Не їж борщ, упевнено, толочочу бітьми наметені хвилі, бо знає Яруги, як своїх п'ять пальців. Та що там п'ять пальців? Знає Яруги, як свою душу з її провалями, драговиною, мочарами. Згорбувшись та перехнябувши на плече куль рудої голови, тягне за мотузок санчата, що металевими полосками застрягають у наметених хвилях, і крізь викрешлені зуби дихає шипалявим присвистом. Ось на згірку і ялини молоді, наче велетенські шоломи велетенських воїнів із давнини, лише й уціліли від них оці гострі шоломи. Спинившись перед Найошатнішою ялиною, від якої стримувало хвойний дух, Демит Нижборж дістав із-под полисіряка невеличку ножівку, провів пальцем по лезу, яке стихо тьохнуло, і опустився на коліно в сніг. Однією рукою тримав ножівку, а другою відвів нижня лопата гілля, аби не заважало пиляти. Десь із гори з досвітнього мороку долинуло голодне виття. Ножівка вже торкнулася стовбура ялини, та так і завмерла дрібними вищиреними зубами на смолистій корі. Димит не ж борщ повів головою на те виття, прислухався, і, чуючи тільки шелест снігопаду поміж ялин, сквапно, не дивлячись, дернув ножівкою по стовбурі. І знову. З досвідку долинуло тоскне протяжне виття, яке за другим разом обсипало морозцем під сорочкою. Вовк майнуло в голові. І не один вовк. Може, навіть тічка. Де ж вони взялися у яругах? Виють з голоду. Треба ж ножівку взяв. Ох, сукири нема. А ножівкою хіба порятуєшся проти вовка? Страшні чутки про вовків – Умить підвели землі, і, задихаючись, хоч іще не заморився, швидше відляку, димит неїжборщ кинувся до своїх слідах назад. Мотузок від санчат не випускав із руки. Коли що, боронитиметься санчатами, ножівкою. Чим бачатиме, тим і боронитиметься. На пам'ять, як він пригадав, йшли лише думки. Він і навіть не згадав, як вибрався із Ярух як чупачив через озиму пшеницю, вже на сільській околиці зупинився і озирнувся. Рівна скатертина поля слалася у далину в ранкових сутінках. Пустельна, хоч би по тобі одне живе створіння. Глухий Микита, накульгуючи на протез, гупає до своєї баби Микитихи і скрипить надщербленим голосом. «Про що він питається?» «Як ти, Микито, самохідку підбив?» – каже Микитиха, сидячи на покуті під образом Божої Матері і сама виразними страдальницькими очима схожа на Божу Матір. «Ти ж у школі дітям розказуєш?» – глухий Микита не так слухає, як очима щитує те казання з бабиних губів, бо й опівночі вміє щитувати з них і, накульгуючи на протезі, Гупає до журналіста Приїжджий журналіст сидить на дерев'яному ослоні під стіною Пів обличчя сховано за темними окулярами А що в роті тримає незапалену люльку То для глухого Микити гість скидається на химерну Химеру в противогазі Значить, діло було так Фріци-німці зарилися у землю Між соснами зарилися у чагарниках «А в нас наблюдательний пункт. Сидимо в камінній канцелярії, і є в нас ПТР, кілька штук». Гість, не виймаючи люльки з рота, дивується. «В якій камінній канцелярії?» «Хіба щитає, що його казання із губ, що скривилися від люльки?» Глухий Микита гупає протезом до Микитихи і запитує. «Що він питає?» «За камінну канцелярію», – питає, – каже баба. «А камінна канцелярія заводська на заводі», – каже Микита, гупаючи протезом до журналіста. «Фриці-німці вирили яму».